Копач. зітхнувши. Щасливі люди! Я й сам від думок не сплю. Герасим, То ви хоч їсте добре. Вчора я придивився. Копач, та ще до якого часу їм, а спати не можу. Засіли мені в голову два предмети один на боковенці, другий. Герасим Га! На боковенці, чув чув. Копач, невже? Від кого? Що чули? Герасим, та чув, як ви сьогодні вночі бурмотали. Боковенька скала якась копили і ще щось не розібрав. Копач, та ну, невже голосно отак балакав? Герасим, голосно. А потім, як залопочити тим язиком, що то вчора лопотали? Копач, а, пермете коман, мівля патрі. <хі> то мені снилося, що я вже викопав гроші, і приїхав в Париж. Герасим. Вам і сниться, чорт зна що. Копач. Не дає мені спокою цей предмет. Тільки задримаю, так зараз і ввижається скала на боковенці. Ви не вірите, я знаю. А вникніть. Опит і практика. Гляну на примети, і чує моя душа, чує. Наче хто шепче, Тут є гроші, тут знайдеш. Якби знав, що вдержити язика, то відкрив би вам секрет. Герасим, та я й сам знаю. То пач Тану. А що ж ви знаєте?